Столи були накриті блискучими золотими тарелями й келихами. На підвищенні в кінці зали стояв ще один довгий стіл, за яким сиділи викладачі. Професорка МакГонегел підвела туди першокласників, які стали обличчям до решти школярів, а плечима – до вчителів. Сотні звернених на новачків очей у мерехтливому сяєві свічок були схожими на бліді ліхтарики. Де-неде поміж учнями світилися сріблисті серпанки привидів. Щоб уникнути спрямованих на нього поглядів, Гаррі глянув угору і побачив оксамитно-чорну стелю, усіяну зорями. Він почув шепіт Герміони. Вона зачарована. Щоб скидатися на справжнє зоряне небо. Я читала про це в історії Гогворсту, важко було повірити, що велика зала взагалі мала стелю, а не стояла просто неба. Коли професорка Макгонеґел мовчки поставила перед першокласниками ослінчик на чотирьох ніжках, Гаррі швиденько опустив очі. На ослінчик вона поклала гостроверхий капелюх чарівника. Капелюх був полатаний, обшарпаний і страшенно брудний. Тітка Петунія не дозволила б навіть занести його до хати. «Можливо, треба вичеклувати звідти кролика або що?» Гарячково подумав Гаррі. Помітивши, що всі пильно дивляться на капелюх, він теж втупився у нього. Якусь мить панувала цілковита тиша, а тоді Капелюх смикнувся. Далі в ньому з'явився отвір, що нагадував роззявлений рот, і Капелюх заспівав. «Ти не дивись, що я старий, зрадлива зовнішність моя. Я з'їм себе» якщо знайдеш когось мудрішого, ніж я. Нехай твій капелюх новий, нехай він сяє і блищить. Я – сортувальний капелюх. Мене нічим не замінить. Я – сортувальний капелюх. Я знаю всі твої думки. Вдягай мене до самих вух. скажу. Куди належиш ти? Це може бути Грифіндор? Живуть відважні учні там. Сміливі, горді як орли. Вони приносять славу нам. А може долею тобі судився чемний Гафельпаф? Чесноти і шляхетність там завжди в думках і на вустах. Старенький, добрий Рейвен Клоу Дарує щедро всім знання. Хто мудрість цінить, той знайде там шану, честь і визнання. Або, можливо, в слезерин сьогодні ще потрапиш ти. Чого лише не зроблять там задля досягнення мети. Тож надягай мене, не бійся. В надійних ти руках, хоч рук, Ніколи я й не мав. Та все ж, я хитромудрий капелюх. Капелюх закінчив пісню, і з зала вибухла оплесками. Він уклонився кожному з чотирьох столів і знову застиг. То нам просто треба надягти капелюх, зашепотів Рон. А Фреде, я, я приб'ю. Він варнякав мені про боротьбу з тролем. Гаррі ледь усміхнувся. Звичайно ж, краще приміряти капелюх, ніж проказувати замовляння. Проте він волів би надягати його тоді, коли ніхто не дивиться. Капелюх ставив надто великі вимоги, а Гаррі не почувався тепер ані відважним, ані мудрим. От якби був гуртожиток для тих, кого нудить від хвилювання, це було б саме для нього